Dějí se věci, napsal Luboš Zimňok. V online turnaji M-Chess Rapid se včera hrálo semifinále. Dvojice Carlsen, Duda a Mameďarov raport dávali tušit, že půjde o zajímavé souboje. Myslíte si, že se dá sehrát ještě kratší partie, než byla Nýman Carlsen? A, a opět se jí zúčastnil Carlsen. Už včera jsem konstatoval, že Duda má na turnaji neskutečnou formu. Dnes k tomu ještě dodám, že na co sáhne, to se mu v posledních dnech daří. Je to už nějaký ten čas, co jsem na těchto stránkách konstatoval, že největšími, nebo spíš nejnepříjemnějšími konkurenty Magnuse Karlsena na jeho online rapid turnajích jsou Dudu, tedy Dubov a Duda. Mimochodem, kde je dnes Dubovovi konec? Tito dva hráči byli, jako jedni z mála, schopni Magnuse porážet. A Duda to dokázal i ve včerejším semifinále. První partie zápasu Duda Karlsen skončila remízou. Carlsen bílými v anglické hře prakticky nic nezískal a Duda nikde nepochybil. Ve druhé partii měl bílé figury Duda. Hrála se královská indická a Carlson nestál zrovna nejlépe. První kritická chvilka přišla ve 26. tahu. Chárl Senův král se vydal dost odvážně do bitevní vřavy ve 26. tahu na e6 a i když už na šachovnici moc materiálu nezbývalo, stále ještě mohl přijít k úrazu. Duda však zatím nereagoval nejlépe, když zahrál 27 dáma c3. Pak však chyboval Duda ve 39. tahu, kdy zahrál věžbere f5. Není divu, protože ve složité pozici už neměl na hodinách ani celou minutu. Jenže Carlsen mu to oplatil tahem 41 král e6 a mě napadlo, že s tahem král e6 nemá Karlsen zrovna šťastnou ruku. Hra přešla do věžovky, která byla pro Karlsena hodně špatná. Ale věžovky nejsou jednoduché ani pro velmistry a hráči se snadno spletou. Ani mistr světa není bezchybný stroj a po Dudově chybě v 74. tahu, když šel věží na C8, blundroval i Carlsen a tentokrát už Duda nezaváhal a dostal se do vedení. Ve třetí partii přišla změna scény a Carlsen zkusil 1 D4. Ale ani v Nimcovičově indické, kterou si Duda zvolil, se Karlsenovi nepovedlo z pozice nic vydolovat a partie opět skončila remízou. Ve čtvrté partii se opět hrála královská indická a Duda stál po celou partii o něco lépe. Partii rychle ukončila Kárl Senova hrubka 31 věž B8, po které přišlo jednoduché pokračování. Výměna věží a dvojí úder na pěšce F7 a H5. Duda tak porazil vysoko Karlsena 3-1 a postoupil do finále. Málo kdy se vidí, aby mistr světa nevyhrál v jeho oblíbené disciplíně ani jednu partii. Zápas Mameďarova s raportem nebyl nijak nudný a rozhodoval se až v tiebreaku. V první partii šel do vedení raport. V italské hře postupně přehrával bílými Mameďarova, získal pěšce a vyhrál. Další dvě partie skončily po korektním průběhu remízami a raport byl blízko postupu. Jenže ve čtvrté partii měl bílé figury Mameďarov a od začátku partie tlačil. Ve střední hře získal pěšce, ale nezdálo se, že by to mělo mít nějaký větší vliv na výsledek partie. Byl to totiž dvojpěšec na královském křídle a i když byli na šachovnici i věže, nestejní střelci slibovali černému raportovi v koncovce celkem dobré vyhlídky na udržení partie. Zrad v partii přišel ve 39. tahu střelec G7, kdy se raport rozhodl stáhnout střelce do bezpečí místo aktivní hry. K jeho smůle se ukázalo, že bezpečný úkryt střelce se stal jeho smrtonosnou pastí. Mamediarov jej navždy uvěznil za hradbou svých pěšců a později černých kamenů a vítězstvím v partii si vynutil tiebreak. V tiebreaku se rozhodlo o postupujícím hned v první partii. Raport stál sice o něco lépe, ale to v se nemusí být rozhodující výhoda. Po chybě 34 dáma B1 se dostal do nepříjemné a špatné pozice, v níž ztratil téměř celý zbytek času dumáním nad tím, jak zachránit napadeného jezdce na poli H5 a zároveň pokrýt drtivý úder na poli F2. Řešení nenašel a ani nemohl, protože to prostě nešlo. Po hrubce 35 věž F3 přišel o figuru i o partii. Druhá blesková partie měla jednoznačný průběh. Mameďarov bílými figurami dosáhl vyhrané pozice, ale protože remíza mu zaručovala postup, tak si ji z pozice síly s kvalitou navíc vynutil věčným šachováním. Možná trochu překvapivě, ale naprosto zaslouženě, si tak Mameďarov vybojoval postup do finále. Ve finále se tedy utkají Duda s Mameďarovem a pro pořádek připomenu, že finále se hraje na dva mini zápasy. Dějí se věci, které šachanistický velekněz Honza Repák okomentoval slovy. Zestup šachanismu nabírá na obrátkách. Vyznavači korektního šachu už to těžce nesou. Jistě si všichni pamatujeme, jak se Carlsen v online turnaji Julius Bird Generation Cup vzdal Niemanovi po 1D4 jezdec F6 2C4. Mohlo by se zdát, že kratší partii už vytvořit nelze a lze. Opět v ní figuroval Carlsen, ale tentokrát se vzdal jeho soupeř a k tomu ještě o půltahu dřív než Carlsen s nímanem. Na turnaji Title Tuesday, který se pravidelně hraje o peníze na serveru Českom, se hrálo E4 G5 a Bílý se vzdal. Mamedov se vzdal v předposledním kole po 1 G5 a přitom v té době v turnaji vedl. Co jej k tomu vedlo? Odmítl úvahy, že by mělo jít o nějakou pomstu Karl Senovi za jeho vzdání s nímanem. Vysvětlil, že tak 1 G5 považuje za projev neúcty k soupeři. Rauf Mamedov, volný překlad. Kdyby takhle hrál třeba na kamura, tak OK. Ale když něco takového udělá Magnus. Opakuji, že v úterních turnajích se schází silná sestava, všichni si chtějí zahrát šachy a někteří možná i vydělat peníze. A pak najednou přijde E4G5. Rozhodli jsem se nepokračovat. Jestli si z nás chce někdo dělat legraci, tak bez mě. Nechci tvrdit, že jsem v právu a tak dále, ale rozhodně se něčeho takového nechci účastnit. Tolik Rauf Mamedov v pro sport.ru Legrační je, že Karl Sen, který nastoupil do turnaje až od druhého kola a i tak nakonec skončil na třetím místě, zahajoval všechny partie v turnaji jako bílý tahem G4 a jako černý odpovídal G5. Dokonce i na Nakamurovo 1A3 odpověděl 1G5. Mamedov se domnívá, že mistr světa se takovými zahájeními jistí proti případné porážce, aby pak mohl říct, že prohrál kvůli zahájení. Carlsen sám se kdysi vyjádřil, že 1G4 je mnohem horší než 1H4, což dává Mamedovi částečně za pravdu, 1H4 by asi nebylo tak ponižující. Jenže Carlsen paradoxně i po takových tazích dokáže své soupeře přehrávat. Carlsen je takovými bizarnostmi znám a nikoho tím příliš nepřekvapí. Wesley ho so třeba porazil po 1 F3 E5 král F2 D5 nebo proti Ražabovovi zahájil tahem 1 A4. Někteří lidé to mohou považovat za znevažování soupeře, jiní si naopak myslí, že Carlsen se šachem v prvé řadě baví a navíc i v takových situacích ukazuje, že je silnější než ostatní. A než si stěžovat na neúctu k soupeři, možná by bylo vhodnější s takovým zahájením počítat a naučit se Carlsen za tyhle opičky trestat přímo za šachovnicí, nemyslíte? Nakonec Mamedov a jemu podobní mohou být rádi, že nehrají v našich soutěžích. Grobu v útok 1G4, krajinu v krajní útok 1H4, 1C3 nebo třeba Halloween Gambit nejsou v našich šachanistických končinách ničím výjimečným. Nelíbí se mi představa, že musím hrát korektně to, na co se soupeř mohl doma v klidu připravit jen kvůli tomu, že se někdo cítí být uražen.